Negyedik fejezet. A forró köd országa. Este 6 órától másnap délelőtt 10 vagy 11 óráig esik az eső. Sűrű, vastag sugarakba zuhannak le a víztömegek, és a tőzeges, rothadó, mohó, trópusi földszintes pontjává ázik. Aztán kisüt a nap, és 60 fokos hőleppel borul a vidékre. A roppant hőségtől a víz egyre gyorsabban, egyre tömörebb pára testekbe szállunk föl a talajból. Füstszerű nyújtózással embermagasságig mindent belep a felszálló pince gőz. Ez indokína. Késő délutánig forró ködlebeg az őserdői, mezői, házai és kampongjai felett. És ez a felpárolgó esőgőz az évezredek óta rohadott turfából, guánóból, elmállott mangrove mocsarakból halálosan veszélyes és büdös légkört hoz magával. Itt az emberek óvatosabban járnak, lassabban fogják fel a szavak értelmét, furcsább alakóak a fák, távolabbi az égbolt, és mintha ferdébb lenne a hold karíja is. Torszülött idióta része a világnak, ahol akasztófákról álmodik az ember, csontvászerőek a kínaiak, és némely tája olyan, mint egy lidésznyomás. előttől alkonyik füstölgeti a föld az égre vissza az emelkedő esőt. Ezek a forró ködök burkolják indokínát. Artun Linzdei valami tompult állapotban élt, amely nagyon hasonlította a halálhoz, és semmi köze sem volt az élethez. Néha rémült zűz zavarral eszébe jutott, hogy valamit tenni kellene, hogy ez nem lehet, hogy végre is kábultan és tehetetlenül, megtörtén, döbbenten, szinte érzéketlenül gulul előre az események gomolygásában. A katonák ellentétben az őrmesterrel elhitték, hogy meghibbant. A jobb érzésűek segítségére voltak. Ezáltal valahogy gépjél sem meg tudott felelni a szokásoknak és a szabályoknak. Óráról órára és napról napra várta a halát. Sokszor kívánta. Csodálkozott, hogy él. Mikor, mikor hanajban kikötöttek és felsorakoztak az agavékkal és kaktuszokkal beültetett parton, kizuhant a sorból és irtózatos hidegrázással fetrengett a földön. Ez az első lázrohama a maláriának majdnem megváltotta a szenvedésektől. Szájgomba nyitotta fel a szemét a barátságos fehér helyőségi korterembe. Öt napig volt eszméletlen. 44 kiló volt, egy méter 73 magas. A linczdék harci sasóra félelmetesen mered ki a halál fejszínű arcból. Perzselő forróság feszítette a levegőt. Az orvos nedvesponyvákat borítatott az ablakokra, és negyedóránként egy-egy vedervizet öntöttek ezekre a sátorlapokra. A forró ködök országában láthatóan párolgott a víz, és a napra kitett nedves nemű negyed óra alatt szárad. Két nap múlva artúr azt hitte, hogy lábadozik, mert fel tudott ülni az ágyon. Az orvos viszont kijelentette, hogy meggyógyult, egy nap szolgálatmentességet adott, de semmi akadályát nem látta annak, hogy lincdéj nyomba bevonuljon a kaszárnyába. Fel akarta húzni a nadrágját, de kiesett a kezéből. – Vitt, vitt! Sürgette a szanítész káplár, aki rövid alsó nadrágba intézkedett itt. Artúr imbolyogva kimászott az ágyból, és egy óra múlva jelentkezett a kaszárnyában. Csodálkozva hallotta a hangjába, hogy rekedt. Aztán még jobban csodálkozott azon, hogy mindenki rekedt. A forró ködök órák alatt birtokukba veszik a légzőcsövet és a hangszálakat. Indokínában 24 órán belül minden európai hörkulutot kap, 48 órán belül valamelyik a sajog, és egy héten belül mindenkinél fellép a krónikus migrén az első féloldali fejfájás hírnökével. Ebben az országban a légionista gazdag ember. A pénzértéke meseszerű. A kínai piaszter értéke olyan, mint Európában a dollári, és a forgalomban mégis egyenlő a frankkal. És ennek dacára sem jön, de senki olcsón élni. Mert itt nem csak az élet olcsó. Van valami, ami az életnél ezerszer olcsóbb. A halál. Itt a légionista irigyelt hatalmas úr, olyan, mint Afrikában az amerikai turista. Mindegyiknek kötelessége egy benszülött bolyt tartani, és ehhez képest magasabb zsoldot húz. Minden emberre két ágy jut, és ha az egyiket átizzatta, a másikba fekszik, és a boly kiviszi száradni az ágyneműt. Ritkán járgyalok. A benszülöttek által vontatott kétkerekű, napelnyős kulipusz nevű járműbe húzatja magát a városba, és mindezek dacára szigorú büntetésnek számít, ha a szaharából ide áthelyezik. Jöjjön be a városba, ajánlotta Bairi Linzdaynek, és belekarolt, mert Linzday olyan kaszáló lépésekkel járt, mint aki nyomban elesik. A zsebtorvaj állandóan környékezte ezt a furcsa légionistát. Mindig eszébe jutott az a pillanat, amikor ott állt a korlát mellett ezzel a nagy orruval. Nyoma se volt rajta annak, hogy bolond. És jött a harmadtán. Itt valamit nem értett. Valami különlegeset sejtett. Szemben is állt egy nagy görög orru. Azon a luxushajón. A zsebb általában finom van, hiszen a mesterségükhöz legalább annyi intuíció kell, mint a költészethez vagy a zenéhez és bári érezte, hogy neki fog alapoznia kell ebbel a misztériummal. Nem csak jó szívűségből vette pátfogásába lincdét. Úgy érezte, hogy hasznos dolgokat tudhat meg tőle, ha sikerül elnyerni a bizalmát. Beült vele a kétkerekű kulipuszba, és odaszólta a kulinak, hogy Marit Kaskut. Szajgon nagyváros, sok nevezett Marit Kaskut van benne. Ezek kínai étkezdik. Cégérjük egy sült kutya. Az európaiaknak nem kell félniük, hogy kutyahúst kapnak véletlenül. A kutyahús ugyanis errefelé nagyon drága. Külön meg kell rendelni, és csak a vagyonosabb osztálynak telik rá. Indokínában nincs kutya. Drága importcikk. A fehér, egyforma, két emeletes házak, és a tiszta aszfaltutak izzóan vakítottak. A pálmák mozdulatlan levelei tikkattan lógtak le. A feszülőbőr az állandó verejtékezéstől az örökös, csulladásban kínlódó mirigyek felett pokolian viszketett. Vakaróztak. Ezt itt 24 óra alatt meg kell szokni. A Márit Kaszkútban félájultan döltek be egy nátszékbe, és mohon le a ruháikat. – Késkik, kommándi, mit jő? – kérdezte a kis, alázatos kínai, envel a megszokhatatlan franciaságával a mennyei birodalom fiainak. Salátát tettek, és hideg rántot haladt. Rendelés nélkül tette eléjük vendéglátóik a summot. Rizspálinka. Komoly méreg. Majdnem 90 fokos szesz. tartozik indokínához. Az ember azt hinné, hogy ebbe a melegbe ilyen éghajlat alatt nem is lehet erős pálinkát inni. Ezzel szemben állítólag, akik nem isszák ezt a pálinkát, nagyon gyorsan halnak meg. Először minden európai kiköpi. Aztán éjjel-nappal az a mámor teszi elviselhetővé az életet. Furcsa és intenzív részegség a szum hatása. Csodálatos élénkítő erővel ingerli a központi idegrendszert. Fokozza a hőt, és az ember mégis úgy érzi, hogy kellemes ez a jó forróság. Sőt, boldog, hogy itt lehet Indokínában. Jó és vidám dolog ez a sok forróköd és ezek a gutaütött tájak, éget mezőkkel, görbült halott fákkal. Ettől énekelni kell. Artúr is hívott a sumból. Elállt a lélegzete, és úgy érezte, hogy a nyelőcsőve egy folton kiég. Aztán forró lett a szeme, és a kéz, amely hetek óta fogta a szívét, lassan szétnyitotta az ujjait. Megyot sóhajtott és körülnézett. Sárga falu gyékeny padló szobában ült. Hátul egy asztal mögött serpenyők sisteregtek, és egy kínai hosszú pálcáról zsírcsöpögtetett a husokra. Jobbra polcon hadisnyák, borotva készletek, piperecikkek és dohánáruk voltak felhalmozva. Kellemes jó kedvet érzett, és cigarettára gyújtott. – Hogy érzi magát? – kérdezte Bájri. – Érdekes. Jól. Azt hiszem, nekem írnom kellene valahova. – Igen. Istenem, hogy ez eddig nem jutott eszembe. Írnom kell Párizsba, a hagyügyminisztériumban, és ugyanakkor az angol ügyvivőnek. Ne csináljon ostobasságot, Brissák. <gül> ez nagyon veszélyes. Azok csak leküldik ide az iratokat és jelentést kérnek. Innen azt jelentik, hogy maga a szimuláns, aztán a legközelebbi transporttal elmegy a battan körüli mocsarakhoz töltést építeni. Nincs olyan tévedés, nincs olyan igazságtalan félreértés, ami azt eredményezhetni, hogy valaki hivatalos úton kikerüljön a légióból, mielőtt leszolgálná az idejét. De hát ez képtelenség. Csodálkozva vette észre, hogy nyersen kacag ezen a képtelenségen, és szemben a borodva pengék is vidáman bólogatnak. Ezen még jobban nevetett. Mondjon el nekem mindent őszintén, akkor esetleg tudok tanácsot adni. Linz D. eddig csak a feje valóit igyekezett meggyőzni arról, ami vele történt. Katonatársaival szemben bizalmatlan és bőgös volt. Ivott még egy korszumot, és egyáltalán nem törődött avval, hogy az ital pokol ilyen égeti. Rágyújtott egy hosszú szalma végű cigarettára, végtelenül jókedvűnek érezte magát, és hozzáfogott az elbeszéléséhez. A súlyos részegség dacára nyugodtan, világosan és összefüggően mondott el Bairének mindent. Mindenki más őrültnek tartotta volna. De a zsebtólvajt, aki ott állt a korlátnál északkal együtt a harba aki látta a túlsó hajón a smokingost, A zsebtulvaj egyre előrébb hajolt az asztal fölött. Megremegtek az ócimpái, és kidüllet szemmel figyelt. Csak azt nem tudom, hogy szegény Johnnal mi lett. Maga marha! Az szépen elment jávába, és beült a birtokába. Ha maga öt év előtt volt ott utoljára, és ennyire hasonlítanak, akkor ez olyan nyilvánvaló, mint az, hogy most itt vagyunk egymással szemben. Hallgattak. A falon egy kerek konyha óra ketyegett. Csak ugyan, ez lehetséges. De mi lesz itt velem? Én gyönge vagyok. Maga gyönge? Ember. Ha az igaz, amit nekem itt elmondott, akkor maga olyan erős, mint a bivaj, csak soha nem használta az erejét. Ezer ember közül 999 már nem élne, és maga itt ül, maga szumat ami egy gyengébb légionistát már régen az asztal alá csapott volna. Nem, barátom, maga erős ember, csak ezt eddig nem tudta. Adjon valami tanácsot, mit csináljak. Szolgálja le türelmesen a hátra lévő idejét, és ha nagyon unatkozik, igyonsumot. Haló, vén kanári, fizetni? Bárdi nagyon izgatott volt. Valósággal lázba hozta, amit megtudott. Fizetett a kínainak, és mentek. A kulipusz, amely idehozta őket, még kint várakozott. Beleültek. adott Linsdének két pár halisnyát, egy szappant és néhány borotva ecsetet. Fogadja jó szívvel, olykor lopok néhány apróságot. Á, jó a kaszárnyába! A riksa megindult velük. Bájri még aznap éjjel megszökött. Az üldözése eredménytelenül végződött. Valószínűleg elvitorlázott valamerre. Linsdé megfogadta a zsebtolvaj tanácsát. Keleten a fatalizmus a kiszmedbe, a nírvánába való belenyugvás nem vallás, nem hit, nem babona, hanem benne van a földben, a növényekben, az élet vontatott ritmusában, a benszülöttek örökös, arhaikus mosolyában, magában az éghajlatban, és a lelkibeteg Európait ez a fanatikus megbékéltség szenvedélyesebb kíváncsisággal vonzza, mint maga az ópium. Lindsay elhatározta, hogy vállalja a sorsát. És az ilyen elhatározás nem beletörődés, hanem megnyugvás. Néha summotivott. Lassanként nem csak megszokta, hanem megszerette a forró ködöket, amelyek a halálnyugalmával vonják be az idegrendszert. Egy-egy derült estén lesétált a Mekong partjára, és az iszapos, hatalmas delta piszkos sodrát bámulta. Verseket idézett ilyenkor visszaemlékezetébe. A magas kőgáton piszkos, és sokféle üveglámpion világított zöldem, sárgán, és lent a vizen kikötött dzsunkákban kínai családok egyhangú, szagú, monoton élete látszott, mintha ez a vízárral zsírosan terjengő örökös iszaphonulás folytatása lenne. Hirtelen egy karcsú sampan siklott át sebesen a másik partra, és a külső gátnál egy mocskos, rozoga gőzhajó vesztegelt a raktárbódé szomszédságában. Az egyik dzsunkából apró kínai nő nézett fel rá és elmosolyodott. Két sor volt a nyakában, és fekete kontyát ezüstös fényű, hosszú kagylóból készült kis szigony furta át. Volt valami gyerekesen szomorú és kedves az arcában. Lindsay nem is tudta, hogy került a csunkára. Később ráesmét, hogy ott ült a lányjal szemben és nézték egymást. Beszélni nem tudtak. Egy nagyon vény, sárga fogú, csonkokponyájú kínai szövegetett valamit a csónak órában. A lány saját magára mutatott, és azt mondta: Vominha! Ezt elmondta néhányszor, hogy a katona megtanulja a nevét. Aztán bementek a dzsunka végén a rafia kunyhóba. Aludt? Nem tudtam. Valami furcsa világosság kezdett derengeni. Piszkos kis sárgalánk, Vominha gyújtotta meg. Ott ült a férfi feje mellett. Egy tűhegyén apró labdacsot tartott az olajlámpa fölé. Ez a kis pont ízzeni kezdett, megdúzzadt. Vóminha ügyes kis ujjacskájé ismét összegyúrták, és megint a lág fölé tartotta. Aztán a pipába tette, és kedves mosolyal átnyújtotta a katonának. Csodálatosan szép és misztikus volt Vóminha ferdemecésű arca a nyugtalan olajlampák veretlen világításában. Linsz d cippantott, aztán hideg lett a pipa. Az elefánsont kezecskék újra gyúrtak egy apró csomócskát, amely izzott a hevített tűhegyén, és végül visszakerült a pipa inzdéhez. A kunyhó falai a horizontig tágultak, és az ópium hideg, kesernyés szaga csodálatos tisztaságot és megnyugvált borított a világra. Látta maga előtt a Tottenham Curt Roadot, a Pikadilit és a légió kaszárny szobáját. Egyszerre megértett és megfejtett minden. Nem tudta az okszerűséget, de boldogan érezte, hogy van összefüggés. Hogy van egy nagyszerű hálózat, amely a legszomorúbb események mögött is, mint bölcs és végtelenül jó tartalom húzódik meg. A teste olyan könnyű volt, hogy emelkedni érezte magát. Igen, igen, egy egész kicsit megemelkedett, és közvetlenül a padló felett lebeg. Szerette volna boldogan sírva megölelni az emberiséget, és igaz hűséges barátja lenni mindenkinek. Csodálatosan, világos agye előtt a legnagyobb problémák is a kezdetlegesség és céltalanság nevetséges mélyére sűjjettek. A leány halkan pengetett valamit. Ezek a harmóniátlan hangok bántó távolságnyira feküdtek egymástól a skálán, de bennük volt a kínai titka. Dallam, amely az artikulátlan pengetések mögött ott lappang egy-egy hangban, mint végső értelen, amely soha nem lesz nyilvánvaló, de néha sejteni lehet, hogy létezik. A finom dúdolás, az olajlámpa glóriájában megdicsőült női arc végső boldog érzésig fokozta a bölcsesség és a megtisztultság állapotát. Szeretlek, Vóminha!